А, значить, промовив чортів. Вся компанія дивилася на Бабкіна, роздявивши роти. Але навіть сам Бабкін не чекав від себе такої глибокої за змістом тиради. Причому тирада ця помітно вразила Іллю Івановича Чортіва. Його нижня щелепа теж трошки опустилася донизу. Ну, значить, розібралися, як той казав. Промовив він, аби якось виборсатися з тих генеалогічних нетрів. Словом, товариство, програма в нас така. Зараз невеличка робоча нарада. Послухайте, чим наше місто живе, як той казав. Потім поїдемо в ліцей і в другу школу. Там теж не дуже довго, бо треба ще містом проїхатися. Заїдемо. На арматурний завод, значить. Потім подивимося пам'ятник Шевченку. Якщо попереднє оголошення стосувалося всіх присутніх, то тепер мер знову звернувся персонально до Марселя. У нас, знаєте, в Україні так само пам'ять шанують, як і в Америці. Своїх геніїв шанують теж. І вони теж на наших грошах є. А у вас в Америці поетів на грошах друкують? Тільки президентів поквапливо відповів за нього Бабкін. Марсель лише ствердно кивнув. «О, бач, а в нас друкують!» Чортів витягнув із кишені гаманця, витяг дві купюри. «Диви, оце на сотці старого зразка – старий Шевченко, а на новіший – молодий Тарас!» Хазяйновито, заховавши гаманця назад, мер знову звернувся до всіх. «Ну, а потім неофіційна частина, та заодно і поговоримо, скільки тої ночі. Бойко кахикнув і почав тупцяти на місці. Ночувати в їхні плани не входило, і Максим відчув, ось він, перший невеличкий збій у чітко продуманому плані. Але те ж саме відчув і Боженко, усвідомлюючи, як це небезпечно віддавати свою групу підтримки, на поталу Чортіву в ситуації, яка до середи ночі вийде з-під будь-якого контролю, він нагадав. «Івановичу, гості на ніч не лишаються. Будній день, усіх справи. Ось ти і простежиш, аби вони нормально на Київ поїхали». Тицьнув у нього пальцем мер, знову повернувся до гости. «То як? Приймається план?» якщо тільки все оперативненько, з поважною діловитістю промовив Бабкін. Бо в нас, знаєте, знаю, сказав Чортів, у нас те саме, так що панове, як той казав, поїхали, погнали. Від того, як вони поїхали, погнали, Максима Бойка під кінець дня лишилися в голові лише деякі якісь окремі фрагменти. Ось уся компанія сидить у актовому залі мерії, де розташувався весь керівний апарат. Чортів завів звітну промову хвилин на сорок, із якої Бойко запам'ятав лише чільну фразу. «Плануємо залучити в наше місто тих інвесторів, у тому числі за кордону, які зрозуміють перспективи, що відкриває тут перед ними ця наша, як той казав, Тера інкогніта разом із таболою Разою, бо відносно недалеке географічне розташування від столиці. Ось уся компанія піднялася в приймальню мера, де на секретарчиному столі, забравши з нього комп'ютерний монітор і телефонний апарат, розклали по терелючках. Бутерброди з ікрою, порізану ковбаску, сир, цукерки, а в центрі столу щільно поставили чарки з коньяком. Ось в актовому залі ліцею номер один гості розцілися в першому ряду поруч із мером, а на сцені дівчатка в українському народному вбранні, водять хоровод і співають народних пісень, потім одна з них та сама – яка підносила хліб-сіль біля мерії, заспівала арію Наталки із опери Івана Котляревського Наталка Полтавка. Поруч із мером сиділа його дружина, директор цього ліцею, яка здалася старшому за колег Кості Бабкіну, схожою на парторга часів розквіту Брежнівського застою. Жінка гордо дивилася то на своїх вихованок, то на чоловіка. Сам же мер – Задоволено кивав у такт спів. Коли все закінчилося, завіси засунулися, аби потім під оплески знову роз'їхатися. Дівчатка за цей час уже звідкись узяли квіти, по невидимому сигналу збігли вниз і подарували по букету всім. Хто сидів у першому ряду Дружина мера Піднялася на сцену І закликала А тепер подякуємо нашим Талановитим дівчаткам І їхній виховательниці Керівнику студії Духового розвитку Чортів Оксані Іллівні І цю мить Максим Добре запам'ятав Адже саме тоді він Як і всі інші гості Вперше побачили її Бо на сцену підчемні оплески, виплавла натуральна білявка з великими грудьми. Проте на цьому чесноти закінчилися. В неї був задовгий ніс, криві ноги вгадувалися навіть під довгою спідницею. Одне око помітно косило. А коли жінка, якій з однаковим успіхом можна було дати як 25, так і 35 років, заговорила, дякуючи у відповідь, всі почули, вона, до всього іншого, гаркавить та шипилявить. – Родичка? – тихо запитав Максиму Колі. – Дочка! – так само тихо відповів Зубок. – Проблема мера номер раз. Оксану Лівну заміж ніхто не бере, навіть при тому, що тато – цілий мер. – Ти ж, наче, поки що холостяк у нас! – нагадав Максим. «Давай, уперед, усі проблеми вирішиш. Для чого тобі інвестор?» «Я стільки не вип'ю, ти що?» – віджартувався Коля фразою зі старого анекдоту. Потім бутерброди під коньяк у кабінеті директорки ліцею. Наступний фрагмент – актова зала школи номер два. Там дівчата в бальних сукнях, Плавали у вальсі з хлопцями у смокінгах. Гості так само сиділи в першому ряду, але тепер біля мера сиділа не рідна жінка, а рідна сестра, директорка школи. Зубок Мимохід пояснив Бойку, що бальні танці в цій школі – головна фішка. Вже третій рік місцеві танцюристи вважаються першими в області на різних конкурсах. І, наголосив Коля з якимось особливим натиском, – Колектив на чолі з директором школи дуже хоче показати себе за кордоном, наприклад, в Америці.